Я зроблю все, що зможу. Хоча й сумніваюся, що хтось із людей здатен допомогти тобі навіть його святість. Але для початку я мушу хоча б довідатися, як це відбулося. Гаразд, очі Яни, я все тобі розповім. Ти слухав сотні сповідей, вислухай вже і цю. Розділ другий Баронеса Лаура Айсендорф, дружина Вільгельма фон Айсендорфа, шалено подобалася чоловікам. Цього заперечити не міг ніхто. Сама баронеса чудово це знала. До того ж Лаура була не дурна а рідкісне поєднання і вертіла чоловіком, як хотіла. На словах усьому погоджуючись із суворим вароном, але людей, як правило, охоплюють бажання, котрі лише розростаються в міру їхнього задоволення. І в першу чергу це стосується вродливих жінок. Лаура Айсендорф була натурою винятково палкою та велелюбною, Жарких почуттів її злишком вистачало, крім чоловіка, ще на двох-трьох гідних кавалерів, яких Баронеса частенько міняла. Що природно не могло сховатися від охочого до пліток віденського вищого світу. Втім, розповідати про пригоди гулящої лавори її законному чоловіку обоювалися знаючи запальний характер барона та його репутацію заповзятого доєлянта. А тож, якийсь час весіллі, барон щасливо не віддав примх своєї дружини. Та баронеса, повіривши в власну безкарність, остаточно втратила чуття міри і пустилася в берега. Нерідко усамітнюючись із новим обранцем у затишній кімнаті на балу або під час прийому. Довго так тривати не могло і з цілком зрозумілих причин. І під час одного прийому у Ховбурзі все відкрилося. Барон не тямив себе, пізно похопилася баронеса, Нажаганий майбутнім, перечутті дуелі невдачливий коханець і гості, які смакували грандіозний скандал. Але на людях фон Айсендорф, останній нащадок шляхетного роду, знайшов у собі сили стриматися і вирішив удома дати волю праведному гніву. Вони з бароном вже рушили до виходу, коли якась дівиця, що випадково опинилася на прийомі, судячи з одягу і манер, дочка провінційного не надто заможного дворянина, шепнула на вухом баронесі, Не хвилюйтеся, ваша милосте, ваш чоловік уже все забув. Але надалі, благаю, будьте обережніші. Лавора помітила, що дівиця, мов, ненароком доторкнулася до руки Вільгельма, і барон раптом затнувся у дверях, здивовано подивився на дружину, оглянувся на зал поза ними, потім, схоже, хотів був повернутися, але передумав і подружжя Айсендорфів поїхала у своїй кареті. На великий подиві радість Баронеси, вдома чоловік був з нею ласкавий, і нічого не пам'ятав про те, що трапилося на прийом. Слова дівиці цілком підтвердилися. Тому, коли на черговому балу Лаура побачила смагляве обличчя что промайнула среди гостей, там она згадала его в связку с памятным выпадком и одразу попрямовала до речевницы.